Beniat, zentezte ben berria kooperatibako lehendakaria egunon? Bai, egunon? Atzo haratxean, azkenean jakindugu ZLPB Euskal Herriko Esne Kooperatibaren segida honetiken esku izanen dela horrek hainbat aldaketa. Ekarreko ditu baina tribunalak ontzat, eman ditu zuen proiektuko hainbat pundu zuintzuk izan dira horiek, beniat, zentezte ben. Mais mais mais c'est qui qu'on tangira Eta poigira tribualak ere gure proiektua ordenana orokorki orde hautatzea. Uh, Guk proposatu dugu astapenetik langileak uh, kooperatifan moldean eta segitza, eta uste dut hori uh, laborariak untsatu dutela, zen bere astapeneko sede bat zen hori kooperatifan moduan eta egitea gasnategi hori orduan uh, la orai... Uh, egutegi kargatua izanenda urteundaruntan, zen eta behar dute koopiatifan montatu, eta gaxenetegiak segitu behar du, zen langileak hor dira, ez nia xaxoina hor da, eta urte hastapenian berriz ekertuko dira, berriz erraiteko nordiren eta buruzagiak, eta orokorki guk adikida berria honetik Elkar lanean, erjanezak eh, eskuzasku eta horiek ere, bensantzabera ukanen dute. Lainan hartzeko manera nola ongea antzatzelan den, elgarrekin, eta bako txaberen ikusumodileak eman eh, ez. Eta zer esaz gure erjanezak eh, eguneroko eh, argangura da. Gaxen ahonak egitea. Eta zen eztaz, uh, gure proposeramidean zan ere uh, den esnean, etxaldea marka, burra eta horiek denak atxikitzea, uste dut uh, produktu hona direla, eta uh, bergauza... Bera, zerrazerako, bazkele eta etxaldia esne produktuak ez dira batuko? Ezez, ez, orduan, orai ere bien lekoa basoan, orduan ez da razoinik bien lekoa segituko dela denendako badalikoa. Aipatu duzu, beinatzen teste ben, ZLPB zaharreko kideek, kooperatiba berri bat, sortu beharko dutela, egitura berri bat, sortu beharko dutela, baina hori nola uztartuko da honetik berria egiturarekin? Bon, aztapenean eginen dute sozietate bat ere berri bat eta kooperatifa bat eta gero oliedenak onetik ekin gozatuko dira. Ola bako txabede asko aldez en, en presak gaznategeak ere aztapenean berdute segitu. Eta gero, uh, mementoan berdaiakin, uh, uh, distribuzuniaakin ere negoziaketaitan adikirela. Osta hori da lehentasuna tasuna eta gasnen eta presuen xeurtazia eta bertzea skoletik esnean presua. Ordean hori denak komponuta ikusiko e da nola segitzen den ez produktu guztiak berdinen segitu edo ez manan... Horo korki ez da ahazueinik, mainan uh, demoraakini kusiko da. Zen uh, bada, behar behar hannitz uh, produktuotipi hannitz eskulan galeiten duenik eta, hala, horai, bon, uh, gozik gide honom intzatzeko horien denen eta deliberon hartzeko. <risa> Agia, nenberria eta onetiken arteko formula hori errepikatuko da? Ezakita, saltzen alko zen iguke? Beniatzen nola antolatzen zisten? Eben, la marchandak gukos uh, administrazio nian uh, badugu, uh, koopiatifan eta gero bada... Un conseil de surveillance société anonyme Eutan est eta, eta elkartzen dira eta ala deliberdoak hartzen dira eta eztabada badira eta ezta razonik ho heredego sabeda eta astapenean abiatzeko lasegitzat ga den modalekin ikusiko xeremetenuan eta noizko aitzin ikusten da egitura berri horren sorrera zelpebe berriaren sorrera Urteaztapeñan. Urteaztapeñan, hori guai, tribunalak deliberatia du, hori dian, uh, uh, ez da demorari galtzeko, ez <laughs> ez urte undariko uh, antolatiak izanenda, e hori deliberatuko duten hori dian buruzagi di, difreantak, eta, ala. Eta izena, batallatuak izanendida berriz, eta urteaztapeñan denak berek xalatuko duztela eta plaza handidekina. Ara, gaur egun eta malaukide dituz, elpebek, pentsatzekoa da kooperatiba berri horretan ere erabakitzeko ahalmena aukanen dutela haien egituraren barnean baina alere honetik ek ere boterea aukanen du ez Uh, Egia honetik eko kanen duela po de debat, mainen kompromiso bat dira beti, eta razoenak balin bat dira horren onartzeko desu onartzeko. On Uztedout uh, denak espikatuz, denak kompreetzelan ahal dutela, me zan uh, esaz, chantzain e manen dute uh, laborariak uh, parte hartzeko eta uh, gaznategi berriaren edo segidaren uh, uh, bidetan. Eta nolabait, honetikek nola bermatuko du ZLPB be berri horren nora bidea? Be honetiken uh, langelak izan indi da, parte hartuko du teko emperatifan. Eta, hola, voilà, ez du, esetasun guztiak, uh, e, baigasnatik guak eta ekosilain artekoak uh, denak uh, algerikin uh, berrietan izan indi Baina aurrek erra nahi du ZLPB be berriko kide horiek ere... Onetiken administrazio kontxeiloan ere parte hartuko dutela? Ez dut uste mementoan, behala hasteko, izan ez, berzezuzetate bat iz, montatea izanen da, eta haren medioz, uh, beren, uh, beren bideaz egitzeranko dute. Eta zelpe be berriaren norabideari begira, zeltasun ekonomiko larriak izane, izan dituela jakinez, uste duzue proiektu hori bideonean ezartzen aldela oraino? Be ezta uste izan mean, behar behar da ez sari bideonean. Ezta ez da zidik, uh, gaxnategi gusiak uh, goz edo behant beti e bide hon bat atxmed eta hor bideonean behar bide da bide sari. Ez da zidik, horreko uh, horreko horreko aldudeko balea dinamika askaxa dela eta sinez medeziduela gaxnategi bat edera aukaitea bere balearen erdian eta... Morautzi behar da eta pontu batekin urte batean buruan kusteko nola pontu diren eta bailan gile eta eko zilak eta beren uh, iritzia izanen da hor Zentzu horretan tribunalari aurkeztu zen ioteen proposamenean milioi terdiko investizamendua haitzin ikusten zen ZLPB perriaren dako, ez da? Bai, uh, pencha zen dugu, uh, emesitza mendua ki zelendela laster egiteko. Mainan, uh, ala, ementik, baxpaxa ilat ebeten buruan, deberu hartuko dute, ser, ser badan kamia tzeko, taz send, uh, serri uh, buruz dion merden, e, mexegur emesitza mendua ki zelendela laster egiteko. bai. SelPB kal hauzitan segitzen du axima oskailu enpresarekin, lehen epaiketa batukan zuten eta irabazi hori kalte inmaterialengatik milioi bateko kalte ordaina jaso zuten, baina oraindik kalte inmaterialeen ausia ere hor da haeka milioi euroko kalte ordainak eskatzen zaizkio axima enpresari auuzirekin segitzeko asmoa duzue? Ez dugu guk segituko? Espero dut Kopatia uh, begiak uh, eko lehendako ko e, bejekin egin dutena agian begi bat ukanen dutela uh, fertan uh, segitzeko zen uh, pentsu dut uh, mina handia egin duela, zen ezta Amika milagumekabilune eta espontsa zuten uh, uh, kaltedoietan uh, ukaitea eta eta bon, aferak segitzen dira, tribunalak izen petuatu izendatia du mandater, hor duan haren uh, medioz uh, afera segituko da. Azteko esperodut, ez zinez uh, minna hondia egindu afera horrek uh, lantrasena horretan, eta kooperatifa horretan hor duan, eher buruz araiz eta uh, badakidu tribunal historia bezikudu zer direla, eta zinez uh, merezidu burura heltzea. Eta algarrez eta bururatzeko betzen testeben urtea finitzen ari da eta zeintzuk dira honetiken erronkak bi mila hogeita hirurako. ditugu enbeizmen du potoloak eta azkaak eginak urte honetan eta gurezaattzensedia Olako lan traxena bat ukaitea eta sinez goletzata sinez komplementer eran zen be ezneakin Diversifikazioneko produktuak, eta uh, bat dituzte lan 300 hortan uh, ku bak ertendela gaznatzeko txipioak no, eta um, produktu diferent batzu, hannitz dit produktu egite lan direla gaznategi hortan. Orduan uh, beziki uh, guetzat uh, plaza honi dugu, lan 300 horti uketia. Ba, bainatzen teste Berria Kooperatibako lehendakaria dakaria Bilesker Eskoal irratietan gurekin, izaiteagatik? Miljaskar suedi.